Legenda lacului Galbenul. Scenariu radiofonic de Mihai Jemaneanu. În Carpații de Miază Zi, în vechea țară Loviștei, se află o cetate în ruină. Și este și un lac acolo, cu apă sălcie și puțină. Un lac numit Galbenul. Beacuri multe, oamenii din partea locului nu și-au potolit în unda lui setea și nici altora nu le-au îngăduit să o facă. Pentru că, ziceau ei, apa asta ascunde dâncuri miasme și otrăguri. Cetatea a înălțat-o în anii posadei capitanul de oști Grigorie, Lacul Firește era mai de mult acolo, doar că se chema altfel. Galbenul i s-a spus de la întâmplarea cea aprigă pe care o amintesc filele legendei. Întâmplare care începe în anii glorioși ai domniei lui Basarab Vodă... la curtea domnească de la Argeș. Mărieta... Ce rugăre? Mărieta, a sosit un trimis din țara loviște. De la capitanul Grigori? Tocmai. Să se fi întâmplat ceva la hotarul lui? Nu s-ar părea, marieta, că a venit fără grabă și cu un șir în trei de care. Care? Cu ce? Măria ta iartă-mă, știu că s-ar coveni, poate să spun că nu știu, că te va lămuri răvașul ce ți l-a trimis. Dar eu mărturisesc că tot am tras cu coada ochiului. Sunt bucate în trânsile, nu glumă, tocmai cât s-ar umple bine cămara măriei tale. Vin tocmai la timp. Așa zic și eu, mărită, doamne. Da, s-ar putea să aveți dreptate. Cu toate acestea să vede mai întâi ce zice răvașul. Mi-l dai aerul carere. Cum de nu, măria ta? Tot acum, să slugă că. Capitan Grigorie, mă închin de sănătate stăpânului meu și drept mărturia dragostei cei port îi trimit aceste 100 de care... O sută? Când tocmai, măria le-am numărat și eu. Care pline cu ce-am apucat a strânge de la robi și de la românii de pe moșie. Și afară de dânsele, zece pungi cu galbeni. fie numele lăudați. Ei, capitanul Grigorie, băi, mare, nu așa? Rucarene, Oruncă, marieta. Ascultă-mă bine! Îndrept ne întârzia toate carele către satele dintre Arge și câmpul lung și până deasupra rucărului, mm. să se împarte merindea tuturor celor care au pătimit de pe urma bătării. Măria ta, iartă-mă că îndrăznesc. Capitanul Grigorie s-ar putea supăra că mi primești darul. Dar îl primesc, doamna mea, îl primesc cu dragă mm, inimă. se și vede. Crede-mă, am să-i trimit și răvaș de mulțumire. Să ai grijă de asta, rucărene. Chem deacul să-l scrii tot acum. Și pungile cu galbeni? Să se împartă asemenea. Măriata, lasă-mă să-ți Lasă-rucărene, lasă. Abia de va ajunge un galben de om. Ai dreptate, doamna mea. Dar omul acela, mai mult decât galbenul, aș vrea să prețuiască gândul meu. Îl va prețui, Măriata, îl va prețui de acum și până în viac. să fie încredințat. Mă duc să dau poruncile de cuvinte. Du du-te, rucărene, du-te și penserați să vii la mine. Avem o vorbă. Doamne. O, Doamne, de ce ai făcut asta? De ce? Ce o să spună principii vecini? Ce o să spună când ai să-l primești, cum ai să-l primești astăzi la amiază, solohanului tătar? Ce o să spună el despre masa săracă la care îl voi pofti, nu știu. Dar știu bine ceea ce i putea spune eu. Înălțimea sa, beiul Menghirai. Fii binevenit la curtea noastră, beiule, oricare ar fi cuvântul pe care-l aduci. Cuvânt de pace și de prietenie, măria ta. Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Asemenea, solii cinstezi pe purtătorii lor ca și pe aceia care le îndreaptă. Luminăția sahanul, atot puternicul, stăpânitor al hoardei de aur, îți trimite urările lui de sărătate și se bucură alături de domnia ta de izbânda pe care ai câștigat-o. Da, începutul, că de obicei, sună frumos. Dar da, capitane, bacile, să ascultăm mai departe. Îți mulțumesc, beiule, și îți mulțumesc și hanului pentru gândurile bune ce mi le-a dezvăluit. Și ca semn al prieteniei ce ți-o poartă, slăvitul meu stăpân te roagă să primești din partei un dar, care să-ți amintească mereu de dragostea lui pentru tine. Ce de darul daruri și pe ziua de azi, și mătăsuri de șiraz, să bucure ochii și inima doamnei. Să vei de damasc, vrednice de brasul tău cutezător, Precum și un pâlc de oaste. Auz, auz. Un pâlc de oaste, zic, cu luptători aleși, Care să-ți fie de bun ajutor la vreme de primejde. Deci știu și eu. Mm -hmm. Nici de data asta, ei nu pun la îndoială gândul cel bun al hanului, Dar, copleșit se vede de atâtea îndatoriri, A uitat că darul lui E prea bogat pentru putința noastră de a-l primi. Nu înțeleg, măria E drept, beiule, ca prietenii să-și facă daruri, numai că ele trebuie să fie potrivite cu starea lor. Noi știm bine că n-am putea trimite nici cânt, nici mătăsuri de șiraz, nici săbii de damasc, nici vreun pâlc de oaste la curțile luminăției sale. Dar nici nu poate fi vorba de asta... Poate nu m-am făcut înțeles tocmai bine. O împărăție ca noastră nu va avea niciodată o asemenea trebuind. Beiule, beiule, mă văd îndemna să-ți amintesc o vorbă rostită adeseori de înțelepții poporului tău și măririle sunt trecătoare ca frunza, ca pulberea și ca fumul. Strașnic i-ai vorbit, Maria ta. Ce mai ca pulberea și ca fumul s-ar fi desprins de aici, din fața jiltului domnesc. Dacă i-ar fi îngădit înălțimea rangului și vrednicia picioarelor. Dar așa n-a avut încotro și s-a dat bătut. Întorcându-se ca un oștean cu paloșul frânt în cortul lui. Ei, prietenii mei, nu vă bucurați prea devreme, nu? nu. Acum așa, Maria ta? Ce-ar mai putea urma? Îmi spune inima că lupta mea cu Mengri ghirai nu s-a sfârșit aici. Nu s-a sfârșit astăzi și poate că la multe posade încă va trebui să mai răzbim pentru ca țara asta să se așeze pe deplin. Așadar? Cine știe, cine știe ce mai pune la cale, poate chiar în clipa asta, cu soții lui. Asta se pare sorții nu ți-au fost binevoitori, Mengli Ghidai. Într-adevăr, bătrâneac Agbar. Iaurul a ocolit nada pe care i-am întins o Deci n-a primit darurile. Nu. Ești atunci? Nu știu. Nu știu ce am să fac de acum încolo. Să ne În ce? În bunăvoința zilelor care urmează și puțin și în bruma de înțelepciune a tău. Akbar, asta înseamnă că ai deslușit ceva. Chiar așa, Beehly? Spune atunci, spune! Am să spun. Și dacă din ce-au văzut ochii mei mintea ta va putea a de un plan, se cheamă că ne putem întoarce în tabunurile noastre fără frică de sabia de Dar spune odată, bătrâne, spune! Astăzi dimineață, beiule, odată cu noi, ori înaintea noastră, au sosit și au tras la marginea Curții Domnești mulțime de cari, poate vreo sută. L-am văzut și eu! Care de multe, beiule. Da, și? Și când te în înălțimea ta spre curte, La o porunca cuiva, rând pe rând, s-au urnit și-au pornit. Cine știe unde? De ce au venit? De ce au plecat? Ha, știu și eu. Nici eu n-am știut, dar am aflat. Carele acelea beiule erau darul boierului și capitanului de oșt Grigorie, Cel de la cetatea Loviștei, pentru măria sa, principele Basarab. Și cum se vede, i-a nesocotit și lui darul. Dar din ce pricină? Asta nu știu. Dar oricare ar fi ea, lucrul nu l-a putut decât supăra pe capitan. Ori, dacă în aceste ceasuri de restriște pentru dânsul ar veni la cetatea loviștei un prieten binevoitor... Am înțeles, am înțeles, Acbar, acbar. Văti filozofii hanului slavit să fie numele, nu sunt decât niște bieți. Învață pe lângă tine. Spunem ce-ți dorești în clipa asta, mai mult și mai mult? Un pat bun, stăpân. Mai e un ceas până la ziua și pic de som. Ai dreptate, ai dreptate. cazul meu, și uitasem că o trebuie să urmeze cinstit trudei, Culcă-te, Agbar. Eu mai rămân să scriu răvașul. Hmm. Ce ușor fizic în din foișoare care ne văd? Eu te doi capitan de oaste care fac de strajă. Ca și de rând. Chiar așa. Ce ușor fizic în străjile, nu știu. Dar mă întreb Ce zice un capitan de oaste Când vede ce vede hmm. O beznă să o tai cu cuțitul atât, da? Păi ce alta Atunci iartă-mă că ți-o spun Dar nu ești bun de strajă Așa mm -hmm. E atunci fii bun domnia ta capitan Iugia Și spunem ce vezi cu ochii dumii Atât de age Am să-ți spun capitan Ibagiule Am să-ți spun Da, te rog fără basme Că știu și așa destul Mai întâi și mai întâi Văd trei lumânări care au ars toată noaptea Și încă nu și-au stins flacăra ah. Una la fereastră Iatacului mării sale doamnei ah. alta la cortul Beiului tată, ah. Și în sfârșit a treia La fereastra odăi voievodului e, Mă mir din calea Afară că ai deslușit de la o poștă Luminița din cortul e, Beiului -am -o doar. Știu, știu, știu, știu Și n a apucat să deslușești la zece pași umbra asta care s-a tot stricurat printre braci acum uite o lângă stâlpul porțiesc nemernici cum nu-i să să ne prefacem, că nu l-am văzut încă susi mai apropiat, adică? firește să ne vie mai la îndemână cine știe ce gânduri necurate poate să aibă cu niciun chip să nu ne scape Nu, no, nu no, no, no. nu mai are cum suntem prea aproape și în sfârșit pare să că l-a văzut și straja ăsta i ai ai erdate ai! ai cine ești io iordache cari iordache iordache comandă voastre ah. A, ah, acum știu. Cine? Nu-ți amintești de robul țigan dezrobiit după posada, cel care a prins cu arcanul 2 capetenii vrăjmași. Ah, drăjmașii. cum de nu? Chiar foarte bine, dar ce caut acum pe aici? Chiar pe dumneavoastră vă caut. Nu vă supărați, nu gândiți. Hai. nu credeți. Am să vă spun o vorbă de taină. Și nu puteți să nu spui mâine dimineața, să te beste sunt tocmai ca un lotul la curtea Măriei sale. Iertați-mă, poate am greșit, nu știu. Dar eu cu mintea mea am socat că trebuie să vină întârzia să vă spun. Ce omule! Că cu beiului tătar a părăsit tabăra hmm? cu veșminte schimbate de neguțător și cu două slugi călări. Încotro a plecat. I iertați, boieri duna dar spun ce-am auzit, a plecat înspre țara Loviștei. Ah, capitanul Grigoriu o să aibă așadar muțafiri. Anume către dânsul se îndreaptă. Cum adică anume? L-am auzit pe bei când dădea porunca. Dar de când, mă rog, înțelegi tu graiul lor? Până am fost rob la ei zece ani, zece deci, ani am... o dată mai mult. Iată voivodul a avut dreptate că da, da. spunea, parcă mai ieri tot îi mai tare dragostea decât frica. Iordache, hai cu noi până la Maria sa. Hai, la, la ceasul ăsta? Poate să greșesc, Iordache, dar nu cred. La ceasul ăsta tu ai să-i fii voivodului cel mai drag oaspete și mai cred că sosirea ta și destinuirea ta o să-l răsplătească pentru tot zbuciumul lui de peste noapte. Haidem! Iată, mărite, doamne, tot ce am spune, cu mâna pe inimă I-am auzit bine, nu-i niciun ceas de atunci I am auzit sfătuindu-se cum să facă să ajungă mai degrabă la loviște. Amândoi? Nu, numai tătarul cel bătrân și costul două, mă rog Și? Și după aceea au cântărit așa cu vorbele Cam ce straie ar fi mai bine să aleagă Ca să nu-i afle nimeni, bun înțeles Straie de vânătoare ori de negoți Și pe care le-au ales? De negustori, bată păcatul Așa va să zică E bine, Iordache, e bine, prietenii mei, noi le vom lua pe acelea de vânătoare, ca acelea ne plac nou mai mult, nu e așa? Nici vorbă, Maria, dar... da, Ni se potrivesc și mai bine. Și dacă tot la o vânătoare se cheamă că mergem... Capitane Grigorie, un fel de neguțător se roagă să-l primești. Ce vorba asta, un fel? Iartă-mă de vorbă proastă. Am zis și eu așa, dacă l-am văzut fără care... Mă rog, pare. să intre. Slăvite, capitane. mă închin în anținii și îți mulțumesc că m-ai primit. Dar, cinstite, neguțător, unde ți scarele cu mătăsuri și podoabe, cu ce vei fi negustorind? Slujitorul mi-a spus că ai venit ca să zic așa am jurel. Ce ai putea avea, dar, de vânzare? Nimic. Nimic? Păi, ce fel de neguțător ești atunci? Ah! dacă ai venit doar să cumperi, să știi că ai nimerit-o cameră. Nu, nu, nu vând nimic ce-i drept, dar nici nu cumpăr. Și atunci? Am venit doar să dau. Doar să dai? Mă mir din ce în ce mai mult. Asta nu mi se pare treabă de neguțător cu minte. Da, ia stai, stai puțin. Știi, chipul și glasul tău, nu mi se par cu totul necunoscute. Ai ochiul tot alger, capitane Grigorie, și mă bucur că pot să-ți-o spun. Sigur că ne-am mai întâlnit pe vremea celuilalt voia. Atunci ori... nu erai negoțator! Într-adevăr, eram ceea ce sunt și astăzi, svetnicul de taie în al lui i menglighirai. Eu sunt sluga aplicată înălțimii tale. Cu ce prilej pe aici și în asemenea straie? Slăbite, căpitan. Cu cât se vor ști mai puține despre întâlnirea noastră, cu atât s-ar putea câștiga mai mult. Vă va să zic că un fel de neguțător tot ești tu dacă vorbești de câștiguri. Mă uimești și cred că de asta trebuie să fiu cu cea mai mare luare aminte. Nai de ce, nai? ai Negustoresc pe față. Așa? Cu atât mai bine. He, să te aud. Suntem singuri? Singura, Akbar, nu-ți fie teamă. Maria ta. Ai trimis de una zosute de care principului Basarab. Cred că au și ajuns. Au ajuns ieri dimineață și tot ieri au și fost îndreptate către satele dintre Arge și Câmpul Lung. Cine ți-a mai spus și istoria asta? Nimeni. Am, am... văzut-o cu ochii mei. Și bani? Au plecat și ei pe urma carelor. Ce ticăloșie! După ce că am îndoit birurile, după ce le-am strâns cu greul cu care le-am strâns și mi-am golit până la fund zipetele cu galben? Capitane. Eu aș vedea o cale să le umpli la loc. Înălțimea sahanul, stăpânitorul hoardei de aur, e gata să te despăgubească cinstit pentru paguba suferită. Și hmm? poate chiar să-ți dea și mai mult în bunăvoința lui fără margini. Și în schimb? Nimic. Să lăsăm vorbele goale. Ce să-i dau în schimb? Tot el îți dă tronul de la Argeș. Tronul? Firește, de ce te miră? În alții sale i-ar place cu mult mai mult bunăvoința unui vechi prieten decât năstatornicia unui basarab. Și pentru asta? O, să doar unei herghelii noastre să pască pe pășunele loviștei, o var ori două. Și herghelia asta va avea și păstori? Tot unul și unul. Doar că, în loc de harapnice, vor purta sulise și săbii. Akbar, Akbar, ești un negoțator cumplit, dar primesc! Este un înțelept, capitane Grigorie, și am să-i spun asta și Hanului. Dar, înainte de a mă asculta, înălțimea sa ar vrea să vadă, sunt încredințat. Un răvaș bine pecetluit al târgului pe care l-am făcut noi astăzi. Uh, diacul cetății să poftească de îndată până aici la mine cu toate cele trebuincioase scrisului. Prea bine, capitane. E chiar aici, în odaia de alături. No. Eu, Grigorie, capitan de oaste, și stăpânitor peste țara loviștei, Mă leg dinaintea solului Akbarulan Să îngădui unui pâlc de oaste tătărăsc Să rămâie două veri pe lângă cetatea mea Să-mi fie de ajutor împotriva vrășmașilor. În schimb, luminăția sa, Hanul, Știind puținătatea averilor mele, se îndatorează să-mi trimită neîntârziat prin sluga lui de credință, sută de pungi cu galben. Așa. Acum să punem pe cețile. Tu, Agbar, cu ce-ți cuvântul? Cu slăvitul chipalhanului, stăpânitorul meu, cu galbenul acesta care lucește soarele și pe care ți-l lasti, capitane, până la cealaltă întâlnire a noastră. Măria Maria sa! Cealaltă întâlnire, Akbar, mă tem că nu o să se mai petreacă. Principere Basarab, măria sa! Vă înțeleg mirarea și spaima și v-aș fi scutit, poate, de amândouă, că știam încă din zor de târgul pus la cale. Știai. Știai și m-ai lăsat prins în capcana tătarului. Știam, dar n-am voie să cred până noi vedea cu ochii mei și auzi cu urechile mele că luptătorul de la Posada poate fi vânzătorul de la Loviștea. Dar acum, și văzând și auzind Mișelescul Târg, desfăcut la vreme prin credința oșteanului nostru Iordache Coman, mm. sunt bucuros să vă încredințez încă o dată, boier și capitan de oaste, că dragostea de moșie se arată mai tare decât oricare alt simțământ. Așa e, Maria! Maria. Maria. Iartă-mă, Doamne! nu steme capul, capitan Grigorie, că nu el ți se va prăpădi astăzi, ci numele tău. Pe care îl o la uitare de acum și până în veac. Diecii curții să-i aminte să-ți-l șteargă din toate hrisoavele și înscrisurile domnești, Pentru ca niciunul dintre strănepoții tăi să nu se rușineze purtândul. Și cu solul neguțător ce face mâria ta? Și pe tine, Acbar, care ți-ai necinstit vârsta și îndatoririle de sol, Aș putea să te osândesc. Dar vreau să-i arăt și lui Mengli Ghirai, stăpânul tău, Că sunt pe lume minte cu mult mai tari decât răzbunarea și ura. Îți mulțumesc, principe, îți mulțumesc până la capătul zilelor mele. Duceți-l, duceți-l până unde drumul loviști se întâlnește cu cel de la Argeș. Acolo l-așteaptă stăpânul lui. Cum și asta o știa? Și asta, Agbar. datoria mea e să știu tot, tot ce ar putea dui țara asta nouă. Dar pe aceea nu mi-o dai? De galbenul acesta nu mai are nimeni trebuință. Îl a zvârl lu lacului, pentru ca strălucirea lui să nu mai ispitească în veac pe nimeni. Spunând acestea, voievodul încălecă de grabă și porni cu lui de oaste către Argeș. Capitanul Grigorie și-a pus tot atunci capăt zilelor, asvârnindu-se de pe meterezele înalte drept în adâncul lacului, pe urma galbenului tătăresc. Din vremea aceea, spune legenda, oamenii locului n-au mai voit cu niciun chip să-și potolească în onda lui setea și nici vitele măcar nu le-au lăsat aici să se adapte, pentru că, ziceau ei, apa asta ascunde în adâncuri Miasmele și otrăvurile vânzătorilor de țară.